Stavosovia a 89 pentru împlinirea poruncea a 5-a. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când ne-ai poruncit, cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta, cheia drumului spre tine ne-ai dăruit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când ai rostit, ca să-ți fie bine, tu binele cum să-l dobândim, ne și rădăcina răului, să o risipim, ne-ai Aleluia, slavă, ție, Tatăl este iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin cuvintele să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu tău, ți-l va da ție în viața cea veșnică între cei blândi ai rânduit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pe cel ce va bate pe părinții săi să fie omorât ai hotărât tot așa pe cei ce i-ai iubit, i-ai sfințit. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce părinții la greu i-au ajutat, Tu l-ai bine cuvântat și spor în toate ei dat, Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și ți mulțumim, fiindcă Cel ce pentru mântuirea și sfințirea părinților să i-a lucrat cu unul nefericilor din mâna ta a luat, Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și ți mulțumim, fiindcă pe cei ce părinții bolnavi și-au îngrijit, Tu sănătate le-ai dat. Iar celor ce la greu i-au salvat tu de păcate și ispite i au ocrotit și i-ai iertat. Aleluia, slavă ție, Tată cerestei, te și mulțumim, fiindcă așa cum pedeapsa cu moartă pentru cel ce-și grăiește de rău părinții, ai proncit tot așa, păcatul hulii l-ai osândit. Aleluia, slavă ție, Tată cerestei, te și mulțumim, fiindcă celor ce rânduia la slujbelor după adormirea părinților au purtat cum să lucreze pentru mântuirea neamului, i a învățat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce este și și mulțumim, fiindcă celor ce părinții și-au crotit, slujit, cinstit și iubit cu lucrarea pentru iubirea și slavata ta. E îmbrednicit, când între ființe împărății lumine și în e ai primit.